Kristus praví, kdo vidí mě, vidí Oce. Milí bratři, milí sestry, srdečně vás vítám v bohoslužbě na poslední neděli po zjevení Ta Tato poslední neděli po zjevení je takový vrchol na cestě mezi. Vánocemi a Velikonocemi v evangelské tradici bývá to občas tak, že se připomíná texty, písně k slavnosti proměnění páně. To je vlastně něco, co v římské tradici se koná v srpnu a v pravoslavně zase trochu jinak. Ale je to Důležitá etapa, důležitý téma proměnění ta páně a kde se to koná nahoře tábor. Tak, je to naše věc, si tomu trochu připomíná. A co se tam děje? Ježíš se svými účetníky, se dvěma učetníkům, Jde nahoru na kopec, nahoru a oni tam vidí něco, co ještě žádný člověk neviděl. Boží světlo na Ježišově tváři. To je tématem dnešní bohoslužby. Boží světlo na Ježišově tváři můžeme se všímat, když Slyšíme, když na něho myslíme, když se modlíme. A toto světlo nechce tam zůstat, ale má proniknout do našeho života. Jak v Žálmově modlitbě, ti, kdo na něj hledí, budou zářit, na jejich tvářích nebude stud. Tak ať nás naplní. To boží světlo, ať nezůstane tma v našem světě, ať už to, co bylo nás už netrápilo, aby už to, čím procházíme, nás neděsí. Amen. Bože, tvůj syn nám ukázal Ježíše, svého syna. A chceš, abychom ho poslouchali? Pomoc, abychom poznali jeho plnou moc, jeho záření, A ve společenství s ním našli nový život, neboť on s tebou a s Bohem svatým žije a vládne od věku na řeky. Dnešní první čtení je z druhé epistoly Korinckým ze čtvrté kapitoly, verše 6 až 10. Bůh, který řekl: Ze tmy, ať za září světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pro ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšů byl na nás zjeven. Dnešní evangelium je zapsáno u Matouše v sedmnácté kapitole, verše první až devátý. Po šesti dnech vzal sebou Ježíš Petra a Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Na to promluvil Petr a řekl Ježíšovi, Pane, je dobré, že jsme zde. Chceš-li? Udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Ještě nedomluvil a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas. Toto je můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte. Když to učedníci slyšeli, padly tváří k zemi a velmi se báli. Ale Ježíš k ním přistoupil, dotkl se jich a řekl, vstaňte a nebojte se. Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného, než Ježíše samotného. Když se z hory, přikázal jim Ježíš, nikomu o tom vidění neříkejte, dokud syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých. Evangelium našeho pána Ježíše Krista. Come okay. on. Milí bratři, sestry, základem dnešního okázaně je odděl z druhé knihy Mojžíšovi Sustante. Prosím, sedět. Já čtu z 34. kapitoly, verše 29 až 20 až 35. Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sinaje, měl při sestupu z hory dět desky svědectví v rukou. Mojžiš nevěděl, že mu od rozhovoru s hospodinem září kůže na tváři. Když Áron a všechny Izraelci uviděli, jak Mojžišovi září kůže na tváři, báli se k němu přistoupit. Ale Mojžíš je zavolal i vrátili se k němu.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 Vstupoval před hospodina, aby s ním mluvil, odkládal závoj, dokud nevyšel. Pak vycházel, aby k Izraelco mluvil, co mu bylo přikázáno. Izraelci spatřili Mojžišovu tvář a viděli, jak mu kůže na tváři září. Proto si možíš dával na tvář závoj, pokud nešel mluvit s hospodinem. Měli pláči, měli sestý sást, půjčil jsem si, mobilní telefon, abych vám dneska něco ukázat.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 Nohy. Vznikly tím, že svatý Jeruným, když překládal Bibli ze hebrejštiny a z řečtiny do latiny v čtvrtém století, narazil na hebrejské slovo Karán a no, přeložil to tak, jak to nebylo úplně míněno. Karan vlastně označuje zář Boží, sláva Boží, ale zároveň je to slovo, co jsou, nebo přidávne jméno, rohaty, Tak z zářící kůže se stalo nějaká rohata, rohata kůže. A po dalších 15. stoletích má Mojžíš, Mojžíš na obrazech rohy.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 to si vykládal jako paprsky. Tak můžeme v králecké Bibli číst z kvěla kůže tváří jeho. Z kůže. Já nevím, jestli vy tomu sloveso rozumíte. Z květ, kůže. Tak je to něco mezi rohy a paprsky.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 K tomu by měl být Boží přikázání orientaci na cestě ve svobodě. A zatímco Izraelity odpočíval na úpatí hory Sinajské, Božíš na nahoru a obdržel od Hospodina nejenom desatero, ale celý zákon. A trvalo to. Trvalo to 40 dnů podle Bibli. A izraelci se dostali do problému. On vůbec měli problémy uctívat nějakého Boha, který není vidět. Je to náročný, že? V Egyptě to takhle nebylo tam těch obrazů bylo spoustu. A tak to užili po matelní, matatelném Bohu a řekli Božíšovi bratru Áronovi ukaž nám, ukaž nám Boha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 Tak v tu chvíli se vrátil Možiše z hory a ve hněvu rozbil desky zákona. Bůh se také hodně zlabil. A bylo to jenom díky Možišovým přímluvám, že jim dal druhou šanci. Jo? To je právě to, co jsme přetli, jak Možiš dostal po druhé zákon, desky zákona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 tuto příležitost využívá k tomu, aby jim vysvětlil, co je těch, na těch deskách, co je obsahem Božího zákona. A na tváří se k tomu hodí. Když čteme to v souvislosti, tak určitě občas toho stáváme dojem, že ten Mojžíš se sice snažil, ale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 významného děje poslouchali a potom Mojžiš zahalil svoji tvář, dal si před zářící kůži závoj. Druhá část toho textu, co jsme slyšeli o tom závoji, možná naznačuje ty pozdější předpisy pro vstup do stanu setkávání. To ještě tady není řeč, to bude ale v dalších uh, Mojžišových knihách, že Izraelity mají na cestě po pouště se stan, na kterém Mojžíš promluvil s hospodinem a vždycky v, přistoupil k Bohu, tak sundal závoj, závoj potom následně ho dal na sebe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 dělá dojem. První pokus předávání desky zákona stroskotal. Pak se Mojžíš hodně modlil, 40 dnů zase pobýval na té hoře. Tam na hoře se dozvěděl také o něčem novém. Bible popisuje, že teď Hospodin mu dává konkrétní příkazy k úctívání třeba o těch svádcích, tam čteme to je. Další je to deset, desatélo dalších deset přikázání, a teď se to týká způsobu, jak uctívat Boha. Tak to obnova zákona je také trochu o něčím jiném. A také když Mojžíš se vrátit je to o něčem jiném. Ten druhý pokus se povedl. Bůh zjevil svou moc. To už bylo předtím. že vyvedl Izraelite z Egypta. Co co všechny považoval za úplně nemožné, to se povedlo. A na cestě po poušti hospodin se o nich staral. Tak zjevil svou moc Dokázal to, ale to nestačilo Izraeltu. Na víru v neviditelného Boha to nestačilo. A tak možíš požaduje Boha, aby jim odpouštěl, aby jim dal ještě jednou tu šanci. Aby mohli, také možíš chce vidět, pochopitelně Boží slávu a Bůh mu ukazuje něco, přechází před ním a Božíš aspoň ze zadu může, může ho vidět. To sami jsou snahy, jak uvěřit v neviditelného Boha. A tento záření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 duchovní autoritu. A tak může začínat Izraelite učit. Ano, o to jde. A v tom stanu setkávání pořád promluví s hospodinem a pořád potom Izraelite učí. Tak možeš se stává auč, učitele, učitel s boskou autoritou. A ten závoj jako obřad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 Evangelia je jádrem Ježíšova zvěstování. A co bylo před tím kázaným nahoře, před pátou kapitulou Matousova Evangelia, Ježíš se postil 40 dnů v poušti. Ježíš ovšem vzal sebou tři učedníky svoje sebou, když lezel nahoru tábor.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 ta záře byla. Možíž, toto, co udělal, nedělá na vlastní pěst. Je to boží sláva, který se tam objevila. Boží obdarování. A možná tím získat tu autoritu, ale přece není jeho autorita, ani proč půjčená autorita.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 A když se pak vrátíme po několika týdnech, tak lidi na nás koukají. Ale ty jsi opálený, jak to bylo? Měli bratři, měli sestry, před námi bude postný doba, bude ještě tři neděli, ale odpočítáme už zpátky septuagesima, sexagézima a pak už bude popeleční středa a myslím, že by bylo dobré brát tuto, tuto období jako dovolenou, jako období, když můžeme pustit na sebe Boží záření. A my byli o velikonocích dobře opálení.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 to neposluzují já, to posluzují lidé kolem mě. Ovšem, apoštol Pavel nám dává na cestu takové přesvědčení, tedy Viliádřil v druhém listě Korinckým Tam píše a my všichni spatřující s odhalenou tváři pánovou slávu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 chceš v našem životě vládnout, být přítomen, nás chránit, nás provázet, i když procházíme tmou a těžkosti. Děkujeme ti, tě, že můžeme věřit, můžeme věřit a uctívat tebe jako neviditelného Boha, který nám ukázá, jak má nás rád. Děkujeme ti a prosíme tě, abys s námi šel dál, abys nás učil, co je podstatné v našem životě, abychom nepřestali se ptát po tvé vůli. Pomoz nám přiznat své chyby a hříchy. Dej nám sílu dělat nové kroky, objevit neznámé oblasti a nechat si tému proměnit. Prosíme Tě za lidi v našem okolí, kteří jsou nám blízky, které nám leží na srdci, našich rodinách, naše přátelé. A prosíme Tě za Lidi, kteří zvlášť potřebují tvoji lásku, modlitbu a praktickou pomoc. Ty, abychom každý na svém místě dělali to, co můžeme v jejich prospěch. A prosíme tě za lidí, kdo jsou nám vzdálení, s kterými se třeba nerozumíme, nebo které se pořádně neznáme. Ale víme, že ty máš také rád. Teď aby záření tvého slova, záření tvé slávy pronikla do tohoto světa skrze Ježíše Krista, našeho bratra a pána. Spolu s ním kto vyvoláme. Oh. Beh ta oskenisin po vám milostiv. Obrat, hospodin, tvár svou k vám a dej vám pokoj. Amen.